E, asiko gara e, enkarni genua eta txontxongilo taldearen galtzagorriak ikuskizuna Hori izanen da larun batean e, lauetan Eta hor jarraian izanen dugu kabaret gau bat Hor gazte elduei zuzendutako bi ikuskizunekin Alde batetik e, antzezkizuna taldearen txontxongilo bertsolariak, Txontxongiloa eta bertsoa lanazten dituen ikuskizun bat Eta gero e, Muka konpainiaren triptish konpainia triptizi ikuskizuna barkatu eta hori ikuskizun hori berezitasuna izanen da, hamar ba, urte baino gehiagokoi zuzendua dela. Uh -huh. Eta bitartean esango dugu baitaren bueno ba taller batean izango dugu la taller parte hartzaile bat esan. Len esan duguna hori bueno, la, ba, da. Eta hori bueno larumbateko larumata hontako ba egitaruari dagokionez Benzango dugu, horretan, e, e, festivalaz dela e, amaitzen, behiz eta, bueno, e, ba, igandean baitare, ja goizeko ameiketatik aurrera, egitara, ba, oparoa prestatu zua ez da. Hori da, ja, batan batean segituko dugu ere, bai pixkatxo bat ikuskizunakta e, gero musikalaitua, eta pintxo epoteoa, eta idekitzetze zeremonia eski importante batekin, e, eta hori igandean, berriro ziko e, gara, ikuskizunekin e, hor goizetik, amaiketan, Aur, aur txiki zuzendutako ikuskizun batekin, e, ofildutak kompaineren zoe soinuekin jolasean, e, pi, interakti ditate pixkat duen ikuskizun bat, eta hori benetan, e, bost urte, baino gutxia zuzendua da. Eta e, gero hamabitan seitzen segituko du ba, musik animazioa, pintxo batzuk, ere bai jateko, eta hor herrian e, e, egoteko momentu bat, eta e, bi aurrera, aipatu ditudan tailerrak berriz izango dira, eta hiruetatik aurrera bi ikuskizun, alde batetik BB taldearen paperezko istorioak eta bukatzeko markeline taldearen Zo zoomom ikuskizuna hor benetan da gomendatzen dugun ikuskizun bat interaktiboa, interktiboa jendeak erabiliko dituen tsontsongiak ikuskizun momentuan jendeak deitua izanen da eta ere bai izan intuzte, bai izango dituzte, txtsongi oso, oso handiak handienak uste dute bi metro baino gehiago egiten ditula eta hori gomendatzen da zeren bete esaten dugu txon-tsangioa -txon ez da bakarrik ume entzako. umek ikusiko dute ikuskizun bat tipuina, kolorea eta oasea, harri-garria eta helduok ba, berdin bukatuko dugu ikusiz ze material erabiltzen duten ze txon, -txon mota erabiltzen dituzten eta hori edo norkulertzen da du euskalduna bezain ez euskalduna aurra bezain heldua bezain aitona monek mm -hmm. Oso hongi, e, esango dugu, Festival ba, festivalon honen zarrerak e, salgaide entitu zuela, izan ere ikuskizun batzuk ordein behar dira, beste e, ekimen batzuk duakoa diran e, noski, eta horretarako baitare bono txartel berezi bat e, proposatzen dozue. Hori da e, lehen aipatu genuen pixkat, e, ikuskizun batzuk pagatu beharko dira, orduan tokian bertan denostenoko ditugu txartelak, bost eurotan ikuskizun batentzako, eta den ikusi nahi izan ez gero ama eurotan posible izango da Orrun guztira badira bost ikuskizun doainik horrean bost ikuskizun ikuskizun begiratzeko ama bost eurotan ba bueno, guretzako modu batzen ere bai jendea jendea pixatez kultura eta e, bai. eta ikuskizunak eskuragarri izateko Exateko. gure elburua da batez ere hori tamargarren edizionetan Je, e, ikuskizunak eskuragarri izan dezagun eta batez ere Euskarazko ikuskizuna.